a proteger os animais de companía e a garantir a seu atinensa responsable. o meu mundo podían mover non quixera ser pretencioso nin todo poderoso só queria ter un momento de lucidez contida a topar unha saída as neuronas de son creación busco nos vacons valeiros en cada estación pero que outro ten nunca sou en ver que os outros ven sú o sangue eu tentar escribir con letras que tronco se ideme Baixamos a música e agora na segunda hora temos outro lado do fio telefónico a Miriam Sánchez que é responsable de um, unha parte moi importante da xunta directiva da Asociación Rosalía de Castro de Cornella pero temos que dar as grazas porque oh, agora mesmo me parece que está na localidade de Badalona moi boa tarde, Miriam Boa tarde, Xulio, boa tarde a toda a audiencia Pois sí, efectivamente, está... como decías, estamos aquí xa o pedo escenario Guadalona, claro, claro Exactamente a, a, a Garí... na, Badalona, na festa dos nosos una... a, dos nos compañeros de Agarimos sí, sí. Unha festa Relacionada precisamente Coas letras galegas, non? Efectivamente, que estamos No día das letras E eh, bueno, a verdade que están nos respetando de momento o tempo Que esta actuación sempre é das que nos fai sufrir eh, algunha vez ainda bailamos Chovendo Pero a verdade Vaya. que temos un día de sol precioso eh, Nada, aquí estamos, está acabando de tocar toxos xos e xestas, e eh, agora en breves Eh, a nos actuación. A vos actuación, pero tamén me parece que hai unha grande celebración posto que hai hai xente que participa aí que ten moito que ver co, co precisamente coas letras galegas, non? Efectivamente. Sí, sí. Bueno, casi todas as entidades galegas están aí participando con vosoutros, non? Sí, sí, sí. Como sempre, os, os compañeros de Badalona pues pois, convidan a todos os centros arredor está Iquitos, xos, están tamén a xente de Airiños eh, les mesmos, a verdad que era gusto ver eh, pois, tanto galego e quina nosa terra Ademais a actuación de garimos a foliada aberta, tamén as lagarteiras que me dixeron que era unha participación importante, non? tamén de xente sí, de por aí non? Sí, sí e, e despois a noite, o grupo Jaque O grupo Jaque, o que conocemos todos exacto e eh, que estarán eh, Con queimada Bueno, que, que nos podes dicir da, da asociación aparte de iso, me parece que tendes tamén convidados ou polo menos tendes que ir tamén me parece que a Rubí non? Exacto, a semana que ben estaremos en Rubí eh, na súa festa que sempre se fai de todo o día que daremos al día xantar eh, nada, pois pues, desechando xa eh, ir por cara ao da temporada de asociacións da temporada da actuacións así que moi contentos Eh, nada xa moi pendientes tamén do... eu penso que é o remate de, das, das actuacións do Mer de Maio ca nosa festa de Can Mercadé o 21 de, eh. de xuño e eh, nada, moi, moi contentos moi ilusionados, e eh, bueno, ponendo os últimos ensaios para pa ter o grupo preparado O broche final será precisamente a festa de Can Mercadé, non? Efectivamente. Bueno, digo, broche final, máis ou menos, por porque é grande festa, pero tamén se celebrará a festa de San Joan, o sea que a sí, verbena tamén sí. se... Tamén aparece... que, este, este ano, o Can é peligroso, temos que coñelo con ganas, pero con, con sentidinho, porque despois de eso, o lunes é xa a verbena, así que no. nada, mm, un gran enlace, o domingo hai que ter cuidado. <risas> Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, agradecerche moitísimo que, que, que, que estés con nosotros. Si tens alguna noticia máis, nós estaremos encantados, non sei. Sé, a, a, a ver, mm, quería preguntarche si hoxe, bueno, seguro que hoje actuaran tamén as a, a, a rosalieiras. Efectivamente, sí, sí. Si sí, vamos co, co repertorio, tres pezas moi bonitas, eh, e hoxe estaremos aquí as, as rosalieiras. Hmm. Eh, bueno, pendiente, vale. eu penso que en dúas semanas podo contado algo máis, a Rosalieira. Ah, sí? Momento, eu penso que sí, pero bueno, de momento, quedamos con esto, con esta naquiña. <risas> bueno, un, un, que estén atentos os nosos escoitantes para que esa celebración, pues, vaya adiante, porque quizás hai unha sorpresa coas Rosalieiras, non? Efectivamente. <risas> vale, vale. Pois nada, unha aperta grande para todas elas, para todos vosotros, que ten moitos éxitos e moita sorte nesa actuación. Felicitacións para todos, veña. Moitas gracias, Xulio, un placer, como sempre. Unha aperta. Veña. Aperta grandes. Até logo, tá logo. Veña, vamos ao comediante con música, querido Kiko, que, o como sempre, o que fazemos é que o, estas pequenas, algúnas un poquinho máis a, a, a grandes conversacións, Teñen un poucadiño de eh, música para que poidan uh, irse adoviando estas nosas conversas. Veña, música para diante, Kiko.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 Sale el aire, el pandero está roto, le sale el aire. Déxame tu pañuelo para taparme. Déxame tu pañuelo para taparme.